Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 24 După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Isus. Felix, după căsătoria sa nelegitimă cu iudeica Drusila, s-a întors la cezarea și fiindcă Pavel era un întemnițat neobișnuit, Felix a vrut să-l prezinte Drusilei ca împreună să-l asculte, din curiozitate, despre credința în Hristos Isus. Nu era vorba deci de o anchetă oficială. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Oricine ar veni în legătură cu noi, credincioșii Domnului Iisus, nu știm dacă în această împrejurare, dregătorul Felix a întrebat pe Pavel și despre alte lucruri în legătură cu întemnițarea sa. După le citite în verset, s-ar părea că numai credința în Hristos Iisus îl interesa pe el și poate mai mult pe nevastă Drusila. L-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Iată marea nevoie a oamenilor să afle despre Domnul Iisus Hristos ca să creadă în El. Iată marea noastră chemare a celor credincioși să fim martori cu privire la credința în Domnul Iisus Hristos. Da, acesta este adevăratul nostru rost pe pământ. Nici o vorbire nu este mai plăcută și mai necesară pentru oameni decât vorbirea despre credința în Hristos Iisus, despre jertfa lui răscumpărătoare, adusă pe crucea de pe Golgota ca preț pentru mântuirea lor. Ferice de cine ascultă bine această vorbire. Cât despre Felix și Drusila, după cum scrie în versetul următor, vorbirea apostolului Pavel nu a avut o urmare binecuvântată pentru ei. Un credincios spunea, dacă cineva s-ar putea face fericit numai prin ascultarea unei predici, atunci satan ar fi de mult fericit, deoarece el nu lipsește de la nicio predică. Dragul meu, tu cum asculti sau cum citești despre credința în Hristos Iisus? Dacă ascultarea ta cu urechile nu te duce la ascultarea cu inima Îți semnezi singur sentința de o sândă pentru greul și multul tău păcat Pe care l-ai săvârșit de la nașterea ta și până în clipa aceasta Zidul cel ai ridicat strâmb din temelii. Cât ar fi de apărat, se va și deodat, fără vijelie. Versetul 25 Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de astă dată dute, când voi mai avea prilej, te voi chema. De credința în Hristos Isus sunt legate și adevărurile despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, despre învierea morților, despre trupul lui Hristos ca unitate desăvârșită, despre revenirea Domnului pentru răpirea bisericii sale, etc. Unde nu se văd neprihănirea, sfințirea, dragostea, duhul ascultării de Dumnezeu, de cuvântul său, dorul după venirea Domnului Isus, acolo nu-i credința cea adevărată, chiar dacă se folosește în vorbire numele Mântuitorului Isus. Felix asculta cu plăcere vorbirea lui Pavel despre anumite lucruri din viața Domnului Isus, despre minuni, despre înțelepciunea lui, despre dragostea lui, despre mila și bunătatea lui, despre jertfa lui răscumpărătoare. Când însă a venit vorba despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, l-a oprit. Aceste lucruri îi atingeau cugetul lui întinat și nu mai putea să asculte. Cine nu poate asculta tot adevărul lui Dumnezeu din cuvântul scris al noului legământ, acela este stăpânit de un demon. Cu un astfel de om nu trebuie să avem nicio părtășie. El nu vrea pe Hristos, ci numai anumite avantaje din partea lui. Un proverb german glăsuiește, numai calul cu răni pe spate nu se lasă sălat. Celui cu cugetul murdar nu-i place să se vorbească despre curăție, despre sfințire, despre înfrânare, despre judecata viitoare a lui Dumnezeu, când orice om va trebui să dea socoteală de binele sau răul pe care îl va fi făcut cât a trăit în trup. Religia plăcută lumii este aceea care nu are legătură cu viața trăită după cuvântul lui Dumnezeu, în ceea ce privește înfrânarea și neprihănirea și mai ales nu-i place să audă de judecata viitoare. Diavolul nu se teme de cei care cred în Dumnezeu, dar nu trăiesc faptele credinței, ci se teme de cei neprihăniți care trăiesc prin credință. Aceștia sunt tulburătorii lumii care strică datinile și obiceiurile ei. Felix îngrozit a zis de astă dată dute, când voi mai avea prilej, te voi chema." O cugetare arabă glăsuiește. Diavolul nu ascultă de nicio mustrare și nu face decât ce-i place. Felix a ascultat numai cu urechile adevărul spus de Pavel și s-a îngrozit. Această ascultare însă nu i-a fost de niciun folos. Cugetul lui, încărcat cu multe păcate grele, n-a mai putut rezista, de aceea a spus lui Pavel, De astă dată du -te. Privind în trecutul său, Felix avea de ce să se îngrozească. În Samaria și în Iudeea a măcelărit mulți oameni. A lăsat în urma sa un lanț de crime. Viața sa de căsnicie se afla pe cea mai de jos treaptă a păcatului. Un înțelept spunea, omenia fără morală și morala fără Dumnezeu este o contradicție în termeni. Nu poți să fii om drept fără a fi om moral, curat înăuntrul tău și nu poți să fii moral fără păcatele iertate prin credința în Domnul Isus. Lui Felix nu-i trebuia o viață veșnică în care nu erau plăcerile cunoscute de el. O vorbă înțeleaptă spune, ursul pretinde că nu are rost să zbori de vreme ce în văzduh nu cresc mure. Învățătura lui Dumnezeu spunea un credincios are o infinită varietate de accente. Rezonanța lor depinde de sufletul în care își găsesc ecou, de conștiința în care răsună. Cine are urechi de auzit să audă spunea Domnul Isus, adică urechi duhovnicești sau urechi sincere, dornice după adevăr. Mare lucru e să înțelegi toate lucrurile care se înțeleg de la sine, spunea un înțelept. Felix a putut asculta pe Pavel până la punctul unde interesele și plăcerile lui erau atinse. Mai departe, nu l-a mai putut asculta. Până la un anumit punct, este ascultat în mărturisirea ta, slujitor al lui Hristos, dar dincolo de acest punct, unde de fapt este Hristosul adevărat, nu te mai pot asculta oamenii legați de interese și plăceri. Cei care își pun în în lucrurile de jos, chiar și în lucruri religioase pe care nu le-a rânduit Duhul Sfânt prin Sfinții Apostoli și nu primesc adevărul simplu și unic al lui Dumnezeu, își semnează singur sentința de osândă. Dumnezeu îi lasă în voia minților blestemate, după cum scrie la Romani 1 cu 28. Cât ar fi de apărat se va prăbuși de dat, fără, mijelie, fără... Versetul 26. Totodată el trăgea înădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Felix a spus lui Pavel, când voi mai avea prilej, te voi chema. Dar prilejul n-a mai venit, iar el a rămas în păcatele lui, pierdut pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. S-a temut de judecata viitoare, dar de ea nu va scăpa. Un prilej pierdut este pierdut pentru totdeauna. Gândul lui Felix era la bani, nu la mântuire. Cele mai multe păcate nu sunt acțiuni, ci aspecte ale caracterului rău al omului. Felix își arăta caracterul său prin comportarea lui față de Pavel. Apostolul însă nu i-a dat bani pentru că nici nu avea de unde să-i dea. Era sărac și nu dorea să împovoreze biserica cu eliberarea sa știindu-se fără vină. Dar chiar dacă ar fi avut bani, el nu s-ar fi folosit de acest mijloc diabolic în vederea izbăvirii sale din temniță, întrucât el se încredea în Isus Hristos, Domnul Său, care l-a chemat și l-a ales pentru lucrarea sfântă a Evangheliei Harului și că drumul pe care mergea era drumul crucii, călcat mai înainte de însuși stăpânul său. Ah, banul! Ochiul dracului! Multe victime a făcut! Cu toată dreptatea spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, iubitorul de bani este dușmanul întregii lumii. Nu-l mai interesează adevărul și dreptatea pe iubitorul de bani. Pentru el prilejurile cele mai sfinte în care ar putea afla adevărul mântuirii nu au nicio valoare. Soarele acest spicul plin, dar usucă pe cel gol. Încercarea coace pe cel credincios, iar pe cel necredincios îl usucă. Prin încercare nu trebuie să înțelegem numai o durere trupească, ci și o ispită, o încercare a credinței în care omul, de dragul unor lucruri pământești sau din slavă deșartă, renunță la adevăr și la mântuire. Dar vorba unui înțelept mai bine mare în sărăcie decât mic în bogăție. Filozoful Seneca spunea, nu trebuie să ne mirăm că din aceeași materie fiecare adună ceva ce se potrivește cu preocupările sale. Pe aceeași pajiște un bou căută iarbă, un câine iepuri, o barză și Dintr-o împrejurare sau dintr-o carte sau dintr-o convorbire cu semenul său, fiecare om ia ceva care se potrivește cu caracterul său, cu plăcerile și interesele sale. Felix, din slujba sa de judecător, a ales banii, de aceea chema des pe Pavel ca să stea de vorbă cu el. Cât despre adevăr, n-avea nici minte, nici inima. Dragul meu, în umblarea ta prin lume ce cauți tu? Ferice de tine dacă ai inimă pentru adevăr și îl cauți ca să-l primești și să-l trăiești. Cere lui Dumnezeu plăcere pentru adevăr și El ți-o va da. A de arabia mortar Zidul strâmb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 Doi ani să ții pe cineva în temniță numai ca să scoți bani de la el. Asta e ceva îngrozitor. Dar în lumea păcatului e ceva obișnuit. Dacă n-a primit bani de la Pavel, Felix a căutat să facă pe placul iudeilor. Să faci pe placul oamenilor și să calci în picioare adevărul, iată una din laturile firii păcătoase ale omului, una din cele mai scârboase fapte. Mare ticălos este cel care profită de pe oameni, Judecata lui Dumnezeu va veni negreșit peste toți cei care au făcut asemenea fapte, cum a venit și peste Felix, căci timpul trece indiferent de gândurile și planurile noastre. Către sfârșitul celor doi ani de temniță, fără ca Pavel să fie judecat, în cezarea s-a petrecut o mare tulburare între iudeii, grecii și celelalte neamuri care mai locuiau în acel oraș. Pentru liniștirea acestei tulburări, Felix a adus cohortele sale care au risipit pe tulburători. Pentru că iudeii nu s-au supus cuvântului lui Felix, acesta a poruncit soldaților să-i ucidă. Nemulțumirea aceasta a ajuns la Roma, iar Felix a fost înlocuit cu Festus. Pavel a petrecut doi ani în temnița din Cezarea. Aceasta a fost a doua mare tăcere în viața lui după cea din Arabia. Chiar dacă el nu a avut o activitate misionară de felul celei dinaintea în lui, Dumnezeu nu l-a lăsat fără lucru. Se pare că în timpul acesta a primit din partea lui Dumnezeu descoperiri cu privire la planul său în legătură cu biserica, așa cum se înțelege din citirea epistolelor scrise de el din temnița din Roma, mai ales din epistola către efeseni. Unul lucru trebuie să știm Nu-și lasă Dumnezeu valorile sale fără rod Chiar dacă ochii oamenilor Văd pagubă în anumite împrejurări Crăpăturile Ceapar Cât Le vei cărpin Zadar Prăbușirea Vine Prăbușirea Capitolul 25, versetul 1 Festus, când a venit în ținutul său, după trei zile s-a suit de la cezarea la Ierusalim. Felix a fost înlocuit cu Festus. Nestatornicia omului și a lucrărilor sale se vede pretutindeni. Cel care se crede mare și puternic s-a spulberat. Cine mai știe ceva de Felix? Cei ce se încred în Domnul sunt veșnici. Pavel este un exemplu puternic în privința aceasta. Despre noul guvernator, Festus, istoricii spun că a fost un cârmuitor demn și cinstit, fără să-și păteze mâinile cu luare de mită. Imediat după luarea în primirea slujbei de guvernator, el face un drum la Ierusalim, care era centrul vieții religioase de pe teritoriul său. Una din problemele pe care trebuia să le rezolve acolo era și cea a apostolului Pavel. În timpul celor doi ani de temniță în cezarea, Pavel, pe lângă faptul că a învățat răbdarea și îndelungă răbdare mai mult decât în altă stare, Dumnezeu l-a desăvârșit în credință și a dat descoperiri în legătură cu Biserica lui Hristos, așa cum s-a spus și în alte meditație. Părerea unor cercetători că timpul petrecut de Marele Apostol în temnița din cezarea ar fi fost o perioadă de eclipsă în viața lui, e părere omenească, neîntemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-a rostit nicio judecată aspră asupra vasului său ales, cum pot eu, om slab și mărginit în toate, să rostesc vreo sentință de o asupra asupra lui, să-mi fie teamă să gândesc așa. Dumnezeu nu-și lasă valorile sale în mâna diavolului ca să aibă el câștigul. De lucrul acesta să fim bine încredințați. Ciar de la impodobit U doabe rare, zidul tot se va zdrobi, ce ai face nu-i poți fi, Treazim spre salvare. Versetul 2 Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel, l-au rugat cu stăruință. Apărătorii duhului de partidă nu uită nicio clipă pe cei care nu-s de părerea lor, ei caută pe toate căile să-i nimicească. Faptul că apostolul Pavel a stat doi ani în închisoarea din cezarea n a potolit ura iudeilor din Ierusalim. Ei simțeau că i paște un mare necaz, și acest lucru îl atribuiau Marelui Apostol, a cărui moarte o cereau cu stăruință. Prin trecerea timpului, păcatul nu devine virtute, ura nu devine iubire, duhul de partidă nu devine duhului lui Hristos, răul. Cu cât îmbătrânește, devine mai rău, diavolul devine diavol mai desăvârșit. Numai întoarcerea la Dumnezeu, prin pocăință sinceră, poate schimba pe cel păcătos în sfânt, poate schimba întunericul în lumină, pământul în cer. Numai întoarcerea la Dumnezeu înnoiește totul în om, gândire, vorbire, trăire și lucrare. Numai întoarcerea la Dumnezeu și primirea Fiului Său, Iisus Hristos, ca mântuitor și domn, desființează toate zidurile despărțitoare dintre om și om și intronează peste tot împărăția dragostei. Zidul tot se va zdrobi. ce ai face nu-i poți fi, reazi spre salvare, reazi spre salvare. Versetul 3. Și i-au cerut ca un hatâr pentru ei să trimiată să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau o cursă ca să-l omoare pe drum. Plină de cursă este inima celor stăpâniți de duhul partidei religioase din care fac parte. Gândul lor este numai la ucideri. Toți cei care gândesc altfel decât linia partidei lor nu trebuie să trăiască. Așa au gândit în toate viacurile cei stăpâniți de acest duh diabolic. Ura este ucidere. Iudeii căutau să influențeze noile autorități, fără experiență, așa cum au făcut și cei din Corint. Dar Festus nu făcea parte dintre cei care puteau fi înșelați. Dumnezeu vegea supra slujitorului său Pavel, iar cursele întinse de iudei nu le-au adus niciun folos, din potrivă. Cauza lui Pavel era cauza lui Dumnezeu și el știa cum să-și o apere. Slujitorii lui Hristos, frații mei, dacă v-ați încredințat soarta în mâna lui și v-ați contopit în el, în trupul lui, nu vă temeți de prigonitori. Ei nu pot face niciun rău pentru că nu pot intra în el ca să vă scoate afară. Fiți liniștiți, deci, biruința este a voastră. Dar cu Domnul când zi! Zidul casei sale, drept şi sfânt cu stări cereşti, tu cu bine îi spreveşti și cu o nale. Versetul 4 Festus a răspuns că Pavel este păzit în cezarea și că el însuși are să plece în curând acolo. Dumnezeu o crotește pe slujitorii săi folosindu-se de mijloace diferite. Autoritățile pământești de multe ori sunt unelte în mâna lui Dumnezeu de apărare a credincioșilor săi. Iudeii au cerut ca Pavel să fie adus de la cezarea la Ierusalim pentru a fi judecat de Sinedriu. Festus le-a răspuns cu finețe, dar și cu mândrie, că nu voiește ca un acuzat să fie jertfit de dragul acuzatorilor, de aceea ei sunt cei ce trebuie să vină la cezarea pentru judecată când va fi și el de față. Nu asculta nicio cerere sau dorință din partea nimănui când vezi că acestea nu duc la viață, la dragoste și la adevăr. Îți duiești fericirea ta, pentru că și tu te faci părtaș la păcat. Datoria ta și a mea, fratele meu, este să căutăm dreptatea și după ce am găsit-o, să o înfăptuim cu toată grija, fără nicio lipsă. Nu te lua după sentimente și după interesele individuale sau de grup, căci acestea sunt toarbe. Stai în lumina lui Dumnezeu și nu vei păcătui niciodată împotriva adevărului. Drept și sfânt cu cerești, tu cu bine îi vești și cu o sanale, și cu o Versetul 5 Deci, a zis el, cei mai de dintre voi să se coboare împreună cu mine și dacă este ceva vinovat în omul acesta să-l pârască. În privința aceasta, adică a vigilenței, Festus s-a dovedit vrednic. Orice faptă cugetată împodobește pe om. Când vrei cu tot din adinsul adevărul, nu mai cauți la fața omului, devine părtinitor și chiar dacă pierzi unele avantaje pământești, câștigi adevărul care are o valoare veșnică. Adevărul este intrinsec, are valoare în sine. Iudeii, văzând că pe Festus nu-l pot nici speria, nici lingușii, au acceptat ca o delegație dintre ei să meargă la Cezarea. Rămâi totdeauna de partea adevărului și a dreptății și vei fi biruitor. Nu te neliniști dacă vezi că biruința nu se vede în primele momente. Ea vine sigur la timpul ei, să crezi lucrul acesta, fratele meu. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 24, de la versetul 24 la versetul 27 și la capitolul 25, de la versetul 1 la versetul 5. După câteva zile a venit Felix cu nevastă Sadrusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Isus.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 Trâmb din temelie Cât ar fi de apărat Se va prăbuci Crăpăturile ceapar Cât le vei cârpin zadar Prăbușirea vine Crăpăturile ceapar Cât le vei Prăgușirea vine, Prăgușirea vine. Chiar de la impodobii Cu podoaberare Zidul tot se va zdrobi, ce ai face, nu-i poți fi, reazi spre spre salvare. Zidul tot se va zdrobi, ce ai face, nu-i poți fi, reazi spre salvare razim spre salvare dar cu Domnul când zideste zidul ca să îsală dre și Sfânt, cu stări cerești, tu cu bine îsprăvești și cu o sănătate. Drept și Sfânt, cu stări cerești, tu cu bine îspră song.